Ith yakulul munafikuna wal ladhine fi kulubihim maradun gharra haa ulai dinuhum Waman yatewakkal ala Allahi fa inna Allah azizun hakim Nawaliposema wanafiki nawale wenye ugonjwa nyoyoni mwao Watu hawa eme yao danganya. Na mwenye kumtegemea mwenyezi mungu basi hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu. Amitukuka na mwenye hikma. Walau taro, iti yetawaffa allazine kafaru almalaiika tuyadribu wujuhum ujuhehum wa adabarahum. Yadribuna wujuhahum wa adabarahum, wadhukuu athaba Na laiti Ungeliona malaika wanapuwafisha awali wali okufuru, wa nyusuzao, na yao, na kuwambia iyo njeni athabu ya Ayo, ni kwa sababu ya yale ya liyokwisha tangulizwa na mikono yenu, na hakika mwenyezi mungu usimwenye kwa dhulu muwaja. Kada bi ali firawna waladhina min qablihim kafaru bi ayati Allahi, bi bidhunubihim. Inna allaha kawiyun shadidu l'ikab. Kama ya watu wa Firauni na waliukua kabla yao. Walizikataa ishaara za mwenyezi mungu. Basi mwenyezi mungu aliwashika kwa sababu ya madhambi yao. Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kwadhibu. Thalika bi anna Allah lemyakumu gayran nirmatan anramaha ala kwumin hatta yugayruu maa bianfusihim. Hatta yugairu maa bianfusihim wa anna allaha samiun alim ayo ni kwa sababu mwenyezi mungu habadilishi kabisa nema alizuane nemesha watu Mpaka wawabadilishi ya mondani ya nafsi zao Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua Kada bi alifirawna waladhina min qablihim. Kazzabu bi ayati rabbihim fa ahleknaahum bidhunubihim Wa agorakana ala firawna wa kullun kanu zalimin Nikama aade ya wa watu firawni na walio kabla yao Walizikanusha ishaara za mula mlezi Basi tukawateke teza kwa madhambi yao Na tukawazamisha watu firawni Nawote, wote walikuwa wenye kudhulumu. Inna In de schaal van de wijn, La yu'minun. Hakika vinyama de vilio, kabisa de wijn, de wijn, de wijn, de de wijn, alle wijnen minhum er, mijn humfum, fi kulli mijn wa mijn humfum, mijn humfum, mijn humfum, humle, mijn humle, mijn humle, mijn humle, mijn humle, mijn humle, Feim met het pofen, nehum filharbi, vexer ride bihim, men holfehum leallehum jadekeurun. Basi, ukiwakuta vitani, wa kimbezi, evaluun jomajao, eilio aparte kopumbuka. Waim met het pofen, nehum, poomin hiënetem, bid ilejihim alle sewe. Inna Allah la yuhibbul khaaini. Na ukichelea fiana kwa watu fulani, basi watupelee ahadi yao kwa usawa. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mahaini. Allahu akbar Allahu akbar. La Na kumbuka ewe mtume, walipo wanafiki miongoni mama kafiri, na wale wenye imani zaifu, walipo kuoneni mmesima maimara, hawa wa islamu wamegurika kweni na dini yao, na hakika mwenye kumwakilisha mwenyezi mungu lake na haka muamini yeye, na haka mtegemia yeye, basi hapa shaka kuwa mwenyezi mungu, ata mkifia hamu yake, na ata mnusuru na madu zake kwa hakika mwenyezi mungu, Madaraka yake yana nanguvu nae ni mwenye hikma katika mipango yake Na lau kuwa unaona ewe mtume kile kitisho kikubwa Kinachua teremkia hawa makafiri Wakati ule malaika wanapuafisha na kuangoa roho zao Na wakiwapigia mbele na nyuma na wakiwaambia onjeni azabu ya moto kwa sababu ya vitindo vienu viovu na hakika mwenyezi mungu, si mwenye kuwa dhulumu wajawake kwa kuadhibu kwa madhambi waloyatenda, bali huo ni uadilifu kwa sababu hawawi sawa muovu na muema. Basi kuadhibi wakwake ni kwa vitindo viovo ilvo vitinda mwenyewe. Hakika ada ya hawa wa shirikina na shani yao katika ukafiri, ni kamashani ya mifirauni na majabari wote waliobaki walikuwa kabla yao, walizipinga ishara za mwenyezi mungu. Basi mwenyezi mungu waliwaadhibu kwa madhambi yao, wala yee si mwenye kwa thulumu. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu katika kutekeleza hukumu yake, na mkali wakumlipa anaistahiki athabu. Na huu ni waadilifu katika kulipa, wasababu mwenyezi mungu hakika haibadilishi naima anayuanemesha watu, kama vile naima ya amani kutononoka na afya mpaka wawenyewe waigeuzi hali yao na sababu zake. Na mwenyezi mungu ni mwenye kuyasikia wa ya semayo na mwenye kuyajua wa tindayo. Kama ilivyo kuwala yao na mtindo wao hawa katika kuzikanushe ishara za mwenyezi mungu na naema zake ni kama mtindo wa watu wa firaoni na waliowatangulia. watangulia. Halika thalika ada yao na shani yao katika kuendelea kwa mitume wake na dalili za unabi wao ni kama ada ya watu wa firaoni na walio kabla yao. Baso mefanana hao katika kukanusha ishara na kupinga utume wa mitume na kuakathibisha na kuendelea juu ya muendo huo vile vile. Na kila mmoja mwenyezi mungu wa memtia mkononi kwa zambi zake, wale kwa mitharuba na vimbunga na kathalika na watu wa firaoni kwa kuazamisha. Na wote walikuwa ni mazalimu wa nafsi zao, kwa hiyo alistahiki ya thabu Hakika katika vyote vilioenea juu ya uso ardi wali waovu mno mbele mwenyezi mungu katika hukumu yake na wadilifuwa ke. Ni makafiri wali okakamia juu ya kafiri wao. Nao ni wale uliofungamana nao kwa mikataba na wakawa hawaachi kuifunja kila mara. Na watu hao ni mayahuli ambao hawacheleu tukufo mwenyezi mungu wala hawakofu kupatilizwa nae wala athabu yake. Basi ewe mtume ukiwakuta hawa wavunjao mapatano na ukasaidia nanao katika vita na weumeshinda. Basi watishe barabara kwa kuwapa athabu ya kuotia uchungu na kuogopesha wali walionyuma yao. Upate kwa farakisha waliobaki. Mateso haya ndiyo ya kuwakumbusha uovu wa kufunja mapatano na kuwazuia wenginewe wasitende kama hayo. Katika haya tukufu hizi, tunahadharishwa na wale wanautuwa ahali na kisha wakazivunja. Hawa ya fawa piwea athabu ya kwao na kwa walionyuma yao. Na katika haya hii, unabainishwa umuhimu wakuvuruga askari wa wadui walionyuma. Hizi nimbinu za vita za kisasa. Kwa nikuzua vurugo katika askari wanyuma, hutosha kuletafujo la kupeleka jeshi kutawanya askari wake kulindamgongo wake. Na kwa hivyo zinafunjika nguvu zake. Juu ya hivyo katika sehemu za nyuma katika midani, ndiyo huwapo mambo ya liokusu idara ya jeshi ambayo juu yake ndiyo jeshi linategemea kwa msaada. Ukileta vurugu hapa hupelekea kukosekanu nidhamu yote ya jeshi na kwa hivyo ndiyo huleta kuemewa na kushindwa. Na ukiona alama za hao watu kutaka kuleta khiana, kuvunja maagano yaliyo baina yako na wao, ikate njia yao wasiweze kukuhuni kwa kuatangazia wewe kuvunja hayo mapatano mpaka walijue jambo lako na wasiweze kukuhuni. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mahaini wala haridhii kuwa nyinyi msifike kwa sifa yao.